Mimi kama makamu mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake na simama kama jumuiya ya wanawake na simama kama chama taifa. E, chama cha wananchi kiko kimetoa tamko, tamko rasmi ya kutorudia uchaguzi wa marudio wa Zanzibar na tunachotoa tamko. Ni kwa nini nafanya maandamano hapa ya amani Bukoba? Maandamano yatafanyika kwenda paka kwa Mkoa. Tunamlilia makamu wa rais Samia Suluh ili aweze kumwambia rais waingilie mambo ya uchaguzi wa Zanzibar, watangaze mshindi, sio kurudia uchaguzi, watangaze aliyoshindwa na aliyeshinda. Sio kurudia uchaguzi. Ukirudia Zanzibar huo uchaguzi. Tuna imani, tuna kwamba uchaguzi hautakuwa una haki. Sisi watetezi wa wakina mama, watetezi wa watoto, watetezi wa limavu, wa, wa wanyonge pamoja na na, na na watoto. Tunasema hivi. Mama ma, wa makamu wa rais. Tunamuomba yeye kama yeye mzanzibari, kama yeye ni mtu anazaliwa kuna na ni makamu wa rais na ni mwanamke. Tunaona vitendo vinavyotendeka. Yeye kama mama na mzaliwa wa Zanzibar, simame, njiete na kuongea na rais ili waweze kuingilia mambo haya ya uchaguzi. Tunajua watakaoathirika. Zanzibar sasa hivi ni amani. Ukiangalia kutoka mwaka mbili kufika mwaka 2015 Zanzibar imekuwa huru na haki kwa sababu ya kuwa imeacha mambo ya vurugu ya kisiasa. Lakini sasa hivi tunajua watakaoathirika katika uchaguzi huo na katika matendo yote tunayoyaona tunayo watakaoathirika ni mama, watoto na wazee na walemavu. Sasa ku, sisi kwa nini tunafanya maandamano? Ni kwa sababu tunatangazia ulimwengu hata kama sio sio sio Tanzania na nchi jirani na na, na, na, na, na, na na wale walio kuja kusimamia uchaguzi walio toka nje za nje kuja kusimamia uchaguzi na wenyewe waingilia wa uchaguzi ili usiweze kufanyika uwe huru na haki